a sáros hadjárat. A király hadiszállásán a liliomokkal himzett tágas sátorban, épp úgy taposták a sarat, mint másut. Tizedik Lajos legifjabb fivére Mars újonnan kinevezett grófja Károly, valamint nagybátyja, Chard de Valois és Etienne de Morné kancellár társaságában, Goucher de Chatillon hat parancsnok beszámolóját hallgatta.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 A sampányi és pörsi iászok épp az imént mentek őrre, emiatt. Szép látvány lenne, ha felséged katonái, mielőtt még az ellenségre támadnának, egymás között kezdenék el a csatározást. Kéntelen, kéntelen leszek akasztani, az ilyesmit pedig nem szeretem. Egyébként a felállított bitófák nem töltik meg az üres bendőket.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 Minden megpenészedett, megrohadt, megrosdásodott. Bizonyítékul megrázta víztől csepegő sodron csukjáját, amelyet érkezésekor emelt le válláról és fejéről. A király idegesen, szorongva, háborogva téblábolt a sátorban. Kintről ordítozás és ostorpattogás hallatszott. Hagyják abba a lármázást, kiáltotta a civakodó.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 Sár de Valois vállat vont. Ugyan, Gossár, elkeseríti az eső, mondta. Kivel akarja elhitetni, hogy egy jó lovas roham nem téríti észre ezt a takácsokból gyalogságot. Ha a páncélfalunkkal és lányzsaerdünkkel, megrohanjuk őket, úgy szétrebbennek akár a verebek.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 Az őrszemek rendszeresen váltották egymást, és élelemben legalábbis egyelőre nem volt hiány. Amikor a szekerek elakadtak, Poachyé parancsot adott, hogy a szükségletnek megfelelő élelmiszermennyiséget osszák el a gyalogosok között, s úgy vigyék tovább. A katonák akkor szitkozódtak, de most áldották Fülöp nagyurat. Poachyé nem csak a rendet, de a kényelmet is nagyra értékelte.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 Poatyéi Fülöp egy tábori karosszékben üldögélt, kezeügyében kardja, pajzsai, sisakja, és higattan társalgott főzászlós uraival. Kíséretének egyik lovagjelöltje felé fordulva kérdezte. Elolvasta-e Héron a ma firenzei könyvét, amint arra kértem. Dante de, de Alighieri, Ő az.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 azzal kezdi komédiáját, hogy 35 éves korában eltévedt egy sötét erdőben, ahol szörnyű fenevadok állták útját, és Messzer Dante ebből kitalálja, hogy már nincs többé az élők világában. A poetyég grófja körül üldögélő bárok csodálkozva néztek egymásra. A király fivére mindig újabb és újabb meglepetést tartogatott számukra.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 Kivéve egyet, két zártába tettem. Ez teljesen hamis szakította félbe Pólytjé grófja, és kinyújtotta hosszú lábát. Ez csak rosszindulatú legenda, amit azért terjesztenek manapság, hogy ártsanak nekünk. Hugo Francia herceg volt.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 A jelenlévők összenéztek, nem tudták, milyen magatartást tanúsítsanak, amikor látták, hogy Poitier Fülöp mosolyog és nyúlánk halvány kezével az arcát dörzsölgeti, ők is nevetni mertek. Poitier grófjának környezetében nem túl sokra becsülték valóan a gyurat. De nem csak Dante gyűlölte a francia hercegeket. Akadt azoknak más és épp oly ellenségük is, méghozzá éppen itt, a hadsereg soraiban. Kétszáz lépésnyire poatjéig grófjának sátrától, a burgundi grófság lovagjainak táborában az egyik sátorban az alacsony termetű szikár és zordarcú Longvi úr, egy félig szerzetesnek, félig katonának öltözött, különös személyel tárgyalt. A spanyol országokból hozott hírei kedvezőek, évrár testvér. Mondta Jean de Longue. Örömmel hallom, hogy Kasztíliában és Aragóniában testvéreink visszakapták kommendáikat. Ők boldogabbak, mint mi, mert nekünk továbbra is titokban kell működnünk. Jean de Longue, a templomosok nagymesterének, Jacques de Molay-nak unokaöccse, a kivégzett rokon örökösének és utódjának tekintette magát. Esküvel fogadta, hogy megbosszulja nagyvátja vérét és tisztára mossa emlékét. Szép fülöp korai halála, amely teljesítette a nevezetes hármas átkot, nem csillapította gyűlöletét, átvitte azt a vas király örököseire, Tizedik Lajosra, Poitiei fülöpre és Mars grófjára, Károlyra. Longvi, ahol csak tehette, kellemetlenkedett a királyi hatalomnak, aktívan közreműködött a bárói ligák mozgalmaiban,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 klerikusként elhelyezik egy elmedet, hogy ne kelljen többé bujkálnia. Ezután avinyomba indul, ahonnan értesítették, hogy bíborosnak, ötödik kelemen, kreatúrájának ismét nagy esélyei vannak, hogy pápa legyen. Ez pedig mindenáron meg kell akadályoznunk. Keresse meg Kajetáni bíborost, aki szintén elhatározta, hogy megbosszulja nagybátyját, pápát.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 a három kastélyát hímezték rá, de tetején Koncsel szászlaja lengett. Robert a tábora semmiben sem hasonlított poátyi Itt az eső ellenére is olyan általános a sürgölődés, lárma jövésmenés volt, hogy az már szinte szándékoltnak tűnt. Ez a hely inkább hasonlított egy zsibvásárhoz, semmint harci táborhoz. Ázott bőr, Megecetesedett bor, trágya és őrülék bűze csapta meg az ember orrát. Dártoá a, a bandériuma részére kijelölt terület egy részét bérbeadta a hadat kísérő kalmároknak. Tehát mindenkinek, aki válszíjat vagy új kart akart vásárolni, sisakforgót akart cserélni, vasból készült könyögvédőt akart szerezni,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 Robert örvendezett, hogy az általa felbújtott Artoa ligát így tetrekésznek látja. Valóban ostobaság lenne másnap meghalni. Ekkor egy fegyvernök lépett a sátorba. Robert nagy uram mondotta, a bandériumok vezetőit hivatják a királyi sátorba. Méghozzá tüstént.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 Lehet, hogy tizedik Lajos, Váloá kedvét keresve, a hadak vezetőjét is meneszti, amint hogy elcsapta már inyítés szép fülöp minden jogtudósát? Poetyé grófja sürgősen közbeavatkozott. Fivérem, én teljesen osztom gosár véleményét, csapataink képtelenek harcba szállni, egy heti megfelelő táplálkozás nélkül. Nekem is ez a véleményem, szólalt meg Louis Akkor hát soha nem büntethetjük meg ezeket a flamandokat, kiáltotta már Károly, aki tetszelget abban, hogy valóát utánozza. A főparancsnoka megvető pillantást vetett a király legifjabb fivérére. A Libuska, ahogy annak idején maga a szülőanyja, Johanna királyné nevezte, megszólalt.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 A király ijegysége szinte járványos méreteket öltött. Minthogy a sárbaragadt felszerelés elszállítására nem voltak szekerek, másnap reggel mindent felgyújtottak. Sátrakat, bútorokat és minden más felszerelést. Így lakadták jó a rombolás vágyukat. Az elcsigázott sereg nagy területen maga mögött hagyva a zuhogó esővel tacoló, füstölgő paráshalmokat,